як раптом, кинувши оком на денікінський конвой, отетерів. Він угледів великий триколор, з яким досі носився, як дурені ступою їхній прапороносець. Штакельберг дрібно закліпав очима, глянув на балкон і зрозумів, що його волю зневажили. Старий розсердився ж йому, затримтіли руки – він швидко, непостеречимо, підійшов до офіцера і вихопив у нього прапор. Краус не зоглядівся, як барон ускочив у думу і тут таки вигулькнув на балконі. Він власноруч застромив державно прапора у вільне гніздо і з усмішкою переможця помахав рукою до лівого крила площі. Генерал Штакельберг і гадки не мав, до чого призведе його впертість. Розділ четвертий. Ах, Бесарабський ринок уже сьомий рік стояв серед Києва, а такого дива не бачив. Сталося це невдовзі по тому, як під його склепіння зайшов молодий чоловік у солом'яному брелі і мереженій білим по білому сорочці. Ніхто з базарувальників не міг і подумати, що саме цей сухотний хлопчина оздобив фасад Бесарабки своїм горельєфом селянин з волами. Він же, Олекса Теремець, недавній учень Київського художнього училища, ще й зметикував залізних гусей для головної брами Критого ринку. Було, було та минулося. Тяжка недуга висушила Олексину силу. І тепер він найдуще карався від того, що не міг піти до українського війська. Заздро дивився на кожного стрічного вояка, розпізнавши старшину, підходив до нього і запитував завжди одне. «Коли? Коли ж нарешті?» На ринок Олекса заскочив купити квіти». Але тут уже не було ні пелюсточки. Бесарабка пахла яблуками, грушами, динями, медом. Її рудуки вгиналися від сала, м'яса, ковбас. Тут було повно риби, масла, яєць. Молочні ріки текли поміж киселевими берегами. Але квітів уже не було і на показ. Роздосадований Олекса рушив до виходу, аж тут базарний гомін якось ураз притих, і всі голови, в хусточках, картузах, капелюхах, простоволосі, повернулися в бік брами, яку обсіли Олексині залізні гуси. Ах! До ринку повагом в'їхала на білому коні юна дівчина, зодягнута по козацькому в папасі з червоним шликом, у зеленій чумарці, у чоботях з острогами. За спиною в неї стримів карабін, при поясі була кобура з ревельвером, з-під папахи на плече спадала золота коса. Диво козачку супроводжували три гордовиті верхівці, які згори вниз поглядали на базарувальників, на загромадженні всіляками добром рундуки. Дівчина теж приглядалася до людей і товару. Один сільський дядько, якому ледь не влетіла до рота муха, раптом зняв з голови бриля, низько вклонився і гукнув так голосно, що його почула вся бесарабка. «Здорові були, пані Марусю!» «І ви будьте здорові з неділею!» – привіталася дівчина. «Маруся! Руся! Ся!» – прошелестіло рядами, і всі чоловіки зняли з голів шапки, картузи, капелюхи. Олекса Теремець, зібгавши в руці бриля, підійшов ближче до вершниці і запитав тремтячим, отхвилювання голосом. «Коли ж? Коли, панно Марусю?» «Що?» – вона так щиро до нього сміхнулася, що Олексій забило подих. Він зайшовся сухим, здавленим кашлем, притулив до вуст хусточку, і з його грудей виривалося тільки одне слово «Коли – «Коли?» Дівчина увічливо чекала, поки він зможе говорити. І Олекса теремець нарешті запитав. «Коли ж засяє українська булава?» Вона дивилася на нього з тією ж теплою усмішкою. «Тоді, – сказала поштиво, – як ми піднімемо її до сонця». Дівчина з козаками так само повагом виїхала з ринку. Олекса Теремець вибіг за ними у слід. Навпроти Бесарабки стояла ще сотня вершників. Олекса думав, що вони поїдуть хрещатиком до міської управи. Та ні, дівчина повела козаків бібіківським бульваром у гору. Олексе проводжав їх поглядом. У гору, у гору, у гору, поки вершники не щезли з очей. Коли ж? Коли? Розділ п'ятий. Барон Штакельберг зі своїм конвоєм потяг у гору по Інститутській. Автомобіль генерала Кравса, поволі просуваючись між юрбою, завернув через Царську площу на вулицю Олександрівську. Зноска нині – Європейська площа. Олександрівська вулиця тепер називається ім'ям Михайла Грушевського. До генерала Бредова з Кравсом поїхали тільки його начальник штабу Людвіх Любковіц та сотник Верніш. Саме в цей час до Думської площі доходили чорні запорожці. Попереду, високо тримаючи голову, їхав на вороному і дуже грамотному коні полковник Сальський, вуса якого теж стриміли двома багнетами високо вгору. Поруч звільна похитувався у сідлі похмурий, як ніч Хорунжий Гаєвський. Над ним розвивався чорний прапор із черепом і кістками. Вони ще не доїхали до площі, як назустріч вибігла купа людей, котрі чинили несосвітенний гувалт. Розмахуючи руками і перебиваючи одне одного, вони кричали, що над містом вчинено на ругу що зайде знов почувається в Києві, як у себе вдома, ви лишень подивіться, як вони розперезалися і до чого дійшло. Почепили над Києвом біло-синьо-червоний прапор Російської імперії. Розгніваний натовп заважав колонії рухатися далі, і тоді до полковника Сальського підійшла напрочуд вродлива дама в білосніжних шатах від черевичків до крислатого капелюшка.